Агресивний. Щось адреналінове було в цьому камені. Вона дивилася на нього і відчувала, як у голові пульсує кров. Ідеальний камінь. Просто ідеальний. «На!» – віддала вона ліхтарика Юрі. «Присвіти сюди!» – і вказала Юрі на замок. Юра більше не посміхався своєю дурнуватою посмішкою. Він згорбився і наїжачився. «Боїшся?» – посміхнулася Ірина. «Юра, боїся!» – заскиглив той. «А чого тут боятися?» – крикнула вона, щоб підбадьоритися, і водночас замахнулася каменюкою, аби щосили вдарити по замку. І цієї миті в її руку вчепився гострими нігтями Юра. Він упав на коліна, обняв за ноги мертвою хваткою божевільного і розпачливо заридав, опускаючи бульки з носа і піну з рота. «Фріда, не надо, не надо! Не надо Юру бити! Не надо Юру бити! Юрі буде голова боліти!» Ірина завмерла. Її голову пронизав гострий біль. Неначе в неї щойно влучила гостра камінюка. Вона Випустила камінь і схопилася за голову. Сіра пилюка, свіжа кров, гнів, що осліплює й оглушує. Камінь великий, проте легкий, як пірїна. Треба сильніше бити, сильніше, ще сильніше. Юра блідий, як смерть, і останній удар, виявляється, лежачого б'ють. Дивне Полегшення не настало Натомість важка каменюка в грудях Як вона там опинилася? Так важко дихати Вона не пам'ятала, що відбулося щойно Окрім шаленого «Тудух! Тудух!» І окремих моментів бійки Напружувала пам'ять, аби згадати послідовність подій Проте не могла Пізніше їй скажуть, що то був стан афекту. А тоді Ірина просто відчула, що відбулося щось фатальне, і це переверне все її життя. На неї напав жах. «Фріда, не бий Юру, не бий Юру, Юрі буде голова боліти!» – захлинався юродивий і цілував її ноги. «О, господи!» – простогнала Ірина. «Я все зрозуміла!» «Фріда!» Ноги не тримали її, вона присіла просто на бруківку. Жінка заплакала. Ірина давно вже так не плакала. Вона взагалі давно не плакала. А чи й плакала взагалі колись? До неї притулився Юра, забившись кудись під пахву. Вона гладила його по стриженні голові і заспокоювала. «Не бійся, Юро! Я тебе більше не битиму! Я тебе більше ніколи не битиму! Заспокойся!» Юра тремтів, проте, здається, його панічний страх минувся. Юродивий умостився в вирини на колінах, скрутившись калачиком. Він теж плакав. Вона... Обіймала Юру, який зробився маленьким, як дитина. І нереалізований материнський інстинкт ураз прорвався назовні. Ірина гойдала Юру на колінах, немов заколисуючи, і шепотіла йому на вухо. «Не плач, любий. Фріда тебе більше не образить. Фріда хороша. Фріда любить маленького Юру. Любить». Юру У таємній кімнатці Ірка знайшла купу старих бухгалтерських книг, перев'язані вицвілими стрічками пачки листів, щоденники, старі фотокартки, шкільні зошити, писані в різні часи різними почерками і мовами. Ці пожовклі, а подекуди і струхлявілі папери були матеріальним слідом уже майже ілюзорного світу «Дома дерева». У цих паперах переплелися мови, абетки і долі. До 100, як у міфологічному будинку на торговій чотири. Першою Ірина Фріда розгорнула старезну бухгалтерську книгу, списану бісерним почерком. Старовинне перо виводили письмена з ятями, чітко і впевнено. Книга видатків та прибутків скромного і ретельного гендляра, власника доходних домів та шинків міста Бердичів Соломона Каца. Подається в перекладі українською. Номер 61 Дня 21 місяця листопада року 1913 Соломон Кац із торговиці позичив Петру на прізвисько Тихий з хутора Ямної 100 рублів за умови. Влітку 1915 року після жнив Петру Тихий віддасть Соломону Кацу 120 рублів. Якщо буде поганий урожай, а як буде добрий урожай, то 130 рублів.